Són les 7 i 9 minuts de la tarda, hem iniciat la segona hora d'en companyia i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Tiena, al 107.2 de la freqüència modulada. I vostès saben que aquesta música identifica la secció del senyor Garigot, el senyor Lucià Garigot. Molt bona tarda. Com és, Xem, abuelvo? Doncs miri, llegint aquí unes notícies que he pensat, el senyor Garigot me'n farà 5 cèntims, aquesta notícia. Així? Ja. així tu ja, ja se penses així? Sí, poc. Poc, però les notícies ah, que m'interessen me n'en surto. Que és que a Lleida va empatar amb el Badalona, potser? No, pot hi, ha una, hi ha una notícia... Ja comencem, ja comencem Ricardo, ja comencem. No, ja, no, jo... No això... ja portem ni 10 segons de secció i ja m'estem atacant. Senyor Garigot, és una notícia... No me les voluti, senyor Soler, no me les voluti, no, senyor no, Garigot. La notícia fa una setmana, escolta'm, això no té cap menya d'actualitat ni res, que ja està provocat, es... això. Fa, fa del Ma... diumenge, Dies, oh, oh mire, ho sento. Bé, bueno, puc continuar, senyor Soler? I a més a més, va ser un empatint jut. Bé, bé. Vam estar dominant nosaltres tota l'Estonia. Ja, per això van empatar. Sí. Bé. Bueno. Què, puc continuar? I a més l'àrbitre es va curar. Ja, ja, això ho diuen tots. Sí, això diu el Nacho Vidal. Em va acullar l'àrbitre. Bueno, segueixi, segueixi, senyor, companyia. Aviam. Senyor Garigot, vostè que és una sí, persona... Som encara amb els <sus> junts pujar de categoria. Ja, ja, ja. Bueno. Quina categoria pujaran? A Xegonya. Ah, amb aquest uniforme ah. que li van robar amb l'Europa? No, bueno. senyor, va quedar clar l'altre dia que ah. era, del, era, del, del, del, era original i golgolabonya. Vale, vale. Bueno, escolta, jo no, sí, quan no acabin d'esbarallar-se... Vinga, endavant el... Això no podríem fer-ho vostès en privat? És que no s'hi posa quan el truc un privat. Perquè hi ha altres coses que fer. Quan veu amb el mòbil, Ricard Soler diu, bueno, i paga. Després hi fa pipi, Exacte, pipi. pipi, com si comuniqués. Sí. Doncs bé, li deia, senyor Caricol, vostè que és una persona eh, assenyada, una persona que en sap molt de la vida, eh? que la Universitat de la Vida li ha donat moltes, mol, molts títols. Molts disgustos i títols. Doncs hi ha una revista que es diu The Journal of Sexual Medicine, que eh, científics canadencs i nord-americans diuen que el mm. coit perfecte ha de durar entre 7 i 13 minuts. Més ja és, és, és cansant, és excessiu, és tonteria, és, sí. és, és avorrir-se. És treballar per treballar. Exacte. Vostè què opina d'això? Home, jo estic a la mitja. Jo estic 10 minuts. 10 minutets, estan bé, no? Ah, vostè, vostè ho mira, ho controla. Home sí, home, sí, perquè vaig veure la notícia aquesta i, vaig, i llavors ah. vaig fer els meus números i dic, ostia, clar, mira... Un minut i mig per destullar-te. Un minut i mig més per començar per tonar-te i aquestes coses que es fan. El pam pim pam Un minut i mig per la Viagra. Esperis un momentet, que està fent amb el pim-pam-pim-pam. Dos minuts més per dutxar-te i un minut per vestir-te. Un minut i mig més per vestir-te. No, no... Total, deu minuts. A veure, és que ells estan parlant només del... Del pim-pam-pim-pam. Del pim-pam-pim-pam, eh? No, ni el vestir-se ni les vestides, això és fora de... I jo em pensava que vostè ho conometrava, senyor Garigó, dius, ves que no sigui com els pàrquings, que vostè lloga senyores, i sap que els pàrquings es paga per minuts. Dius, vostè lloga senyores i també les paga per minuts. Uai, jo, jo, jo mai he pagat per sexe, mai. Mai. Has mai. sigut un, conquast, un conquistador. He sigut un dany i tot és la meva vida. Cà? Al contrari, he rebut ofertes... Ara, ara ja no, quan tenia 27 anys rebia ofertes per, per, per, per, per fer de... de d'aquestes coses que esteu insinuant. Els xiulaven pel carrer, no? Bombes, xiulaven. Era com a Natila. Per allà on passava, no tornava a créixer mai més la gespa, jo. En aquella època no hi havia gespa a Barcelona, eh? No, és que ell no parla de la gespa de gespa. Està parlant de la gespa ah, ah, ah. d'alguns llocs pilosos de certes senyores. Oi, senyor Garigot? Hòstia, sí que és desagradable aquest, hòstia. Escolti'm una cosa, que, que, que, que tot això s'ho fa vostè la seva ment retorçada, eh? En fi, bé, escolti'm, una cosa, anem per feina. Anem per feina o tasca. Uh, què ens farà avui? P Perquè, per què, Pere? Fic amb mòbil. Què és Perquè, això? Ah, que, <güls> <paga> se <susen> mangeix el mòbil, se m'ha esperat una xinxunia. De eh, del al, mòbil? Escoli'm, però, però, però, escolti, però quina, quina cosa està fent vostè? Sembla que estic una manifestació, eh? No, no és un xiquito de la calçada, eh? Ah. eh? No... Em pensava que era el Sr. José Bono, president del Congrés dels Diputats. Ah, no, no, aquest, és, aquest és un... Fa un altre no tipus de codici. Exacte, no estic amb mena de gràcia, aquest. Iix, iix, iix, iix. Panya. Panya. Ah, panya, eh? Exacte, exacte. Eh, doncs què ens farà avui, senyor Garigot? Bueno, estem amb el tema de la sequera. Estem a sí. La sequera és un tema d'actualitat. Mm -hmm. eh, no estem parlant de la vida sexual d'en Ricardo, sinó que estem parlant dels, de l'estat dels pantans, que és sí. diferent. Sí, sí. Llavors, llavors eh, bueno, us sabeu que ara sancionarà... sancionarà segons quins comportaments mm -hmm. que de gastar i tot això. Sí. Llavors jo havia pensat de eh, trucar a un lloc indeterminat de Catalunya mm -hmm. i, eh, doncs, eh, saber com està la sensibilitat amb aquest aspecte i de, bueno... Escolta, o sigui, fer un treball de camp. Eh, exacte, fer un treball de camp. Molt bé, molt bé. Jo hi ha una cosa ara que diu això, i que em fa com cosa quan la sento, aquesta frase d'aigua aigua de boca. Sí, sí, jo, jo la trobo horrible, aquesta frase. Sí, aigua de boca. És aigua de l'aixeta, o aigua per veure o aigua potable. Em sonen connotacions Nacho Vidal, què vol que li digui? No és al revés, no? Se'm fa la boca aigua, aquí és al revés. Ah, això sí, també. Això sí, també. Bueno, jo sí quan vecs segons quins menjars, a mi se'm fa la boca aigua, escolta. I mira que no sóc gastrònom, no eh, jo. No ets astrònom? No sóc gastrònom. <laughs> ah, digues què, digues... Com que un és el Júpiter, dic, a veure si que és ja l'astrònom també. No, no. No té res a veure una cosa amb l'altra. Les desgràcies ah, del senyor doncs. de Soler se les porta ell sol, m'entén? Eh? Ah, val, val, val. Ah, a el Júpiter... La meva sequia és, aquella... és meva. És seva, exacte. El Júpiter és el Júpiter i no entrem en quin Doncs bé, anem a fer aquesta trucada amb aquell loc... Eh... Exacte, sí, que em diguin on truquem. On, on sí. anem? On... A Sabadell. Uh, a Sabadell, eh, molt bé. Sí, que hi ha una dita popular que diu Sabadell mala pell. Però nosaltres exacte. això seria lleig, de dir-ho. ¿Eh? Venga, yo si no Entonces, parli más. Ya está sonando. Sí. Sí, buenas tardes, caballero. Dígame. Hola, sí, ¿me entiendes si le en o le tengo que hablar en castellano? Me en castellano. En castellano? Sí, porque me, ent me entero mejor. Vale, sí, mire, buenas tardes. mire yo soy Lucia Garigot, que llamo del Departamento de Medio Ambiente de aquí de Cataluña, sí, Él le llamaba porque usted sabe que estamos atravesando serias dificultades por lo que hace respecto a los pantanos, y al agua, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, entonces, bueno, hemos recibido una, una llamada, entonces sí. era para comprobar si era verdad o no lo, lo que han descrito este, este ciudadano que pasaba por la calle. Resulta sí. que, no, bueno, le han visto usted regar con la manguera lo que son las plantas de, de su casa. ¿Es cierto esto? No, porque no tengo <ríe> ni plantas ni mangueras. Entonces, ¿a quién, te, ¿a quién tengo que creer yo ahora? Yo vivo en un piso. Sí, pero usted, en lo que es el, el balcón o en la, en, la, en la finestra, en la ventana, mm. usted no tiene... Ahí hay un par de macetillas, sí, porque... Sí. ¿Oye? Dígame pensaba que se había cortado no diga diga y usted cómo ha regado esto pues entrándola y poniéndola en la bañera y yúándole un poquillo de agua o sea que hay, ah, pues, ha rellenado la bañera no ¿Qué pues he puesto ¿cómo lo ha hecho la, a la ver maceta dentro de la bañera para que no chorren ah, pero es que claro aquí lo, lo que nos han dicho es que usted le han visto con, con una manguera Entonces queríamos saber cuántos hectómetros cúbicos ha gastado usted para regar sus... ¿Qué tipo de plantación Bueno, mire... Eh, vaya usted a tomar el pelo a otro porque ya está bien, ¿eh? Yo, yo tengo favor, 65 está, años ya. ¿Qué está diciendo? Que tome este pelo a otro que yo tengo ya 65 años, ¿eh? Y yo y tengo, tengo 83. Y yo Así tengo que, 83. Así que, adiós, buenas tardes. Y yo tengo 83, ¿oí qué? ¿Oí qué? Senyor Garigol, l'han em sembla sí. que sí. Jo, si vostè S vol provar una altra vegada... S'han pipat, aquest senyor. Amb aquest senyor? No, no, amb aquest senyor, amb un altre senyor. A si tenim més sort. Amb un altre lloc que no sigui una ciutat tan industrial com Sabadell, que sigui un poblet més, més nostrat, més, mm. no sé, pf, jo què sé, Vila de Cavalls, eh, un lloc d'aquests, vull dir, no sé, un, un lloc d'aquests. Què li sembla? Un dia no se'n parli més. sí. Vinga. Vila de Cavalls, diu el senyor tècnic Ara truquem a Vila de Cavalls Població eh, a prop de Terrassa, li recordo ara eh? Molt bé Val? Doncs ja està sonant de Cavalls aquest, doncs, pues, on no Ha llamado al... Eh, li sembla que provem un altre número, també de Vila de Cavalls? Vinga, no, potser serà més fàcil un lloc que hagi aquí però el molt petit, no? Home, a Vila de Cavalls és una població que deu nhi do hi ha bastanta gent, no? Eh? Si no, truqui a un altre lloc. El senyor Marc Auger és l'home dels... És igual, és Un altre lloc, qualsevol lloc, senyor Carigot. Diu que esperem, que ara està buscant no sé què, el senyor Marc Auger. Està buscant el número. Sitges. Li va haver Sitges, allà on estava el senyor Santiago Rosinyol. Exacte. I el senyor Casas anaven allà i feien aquestes festes modernistes i tan maques. Escolti'm... El Ronaldinho. el Ronaldinho també hi va, escoltem. El Ronaldinho vol dir que passa de Castelldefels? No sé. Si hi ha alguna discoteca a Sitge, segur que no, hi va. No, bé, l'Hotel Riviera. Ah, val, val. Hòstia, oh, com se paga per això, hòstia? Eh, senyor Caricot, no tenim sort. Escolti'm una cosa, per què no em busca una iglésia i els hi pregunten què compro la, <laughs> la pica de l'aigua? Sí, és que aquestes hores no estan. És veritat, aquestes, aquestes hores, hores no hores. estan. No se'n sí, els... recordes no que vam trucar. Sí, sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Escolti'm, allò, allò no ho hem de descartar, però un dia, en vez de trucar a una iglésia, truqui el bisbat per preguntar a veure què. On pot anar perquè li faci un... Oh, a la bisbal, no, al bisbat al Bisbal? No, al Bisbat al Bisbat perquè li diguin a on eh, ha de dirigir-se vostè perquè li faci una missa en llatí. Mm? Ah. Ben això seria un altre programa vostè s'ho pensa i tal. El senyor Marcaugins busca un altre número i si no ens en sortim doncs a on? Sí. A Sitges. Doncs a Sitges mateix, un altre número. Ara ah, si posar el senyor Rossinyol. Mira, sóc el eh, senyor Rossinyol, tu. Eh, què voler? El vole? Santi. El Santi, pels amics, eh? Ha de trucar un altre número. A veure què. Eh? Vale, sí, està, està, està parlant, està parlant ara sobre el d'això i ja està, senyor Corigot. Molt bé. Està que sítis no es pots tocar o massitja't, estàs que... I tot això, ara, aquí, jo, jo si visc no a no hi casa, jo ara. Tenia la platja. Senyor Garigot, té raó. Sitges, sí, sí. es veu que no hi ha ningú. Hem de buscar un altre poblet, tu, una altra cosa. Vull dir, no sé... Sí, bueno, si, amb, si no trobem res, pues tampoc cal. Tampoc màquina, cal, exacte, perquè, exacte. I... Exacte, però és que últimament no tenim ni plans A's ni plans B's. No ens surt res, senyor Garigot. Home, la semà passada vam fer tres plans, tu. Que, clar, si una empresa que no que existeix, no t'agafen ni el telèfon. També té raó. Un soci ven un carnet i no agafa ni el telèfon. Així com vol vendre la gent. Exacte, vols. exacte. Ai, vull dir, escoltem, jo no, no tinc la culpa, jo. No, no, escoltem, no li dic que tingui la culpa. Al contrari, vull dir, els seus esforços i els del senyor Marc Auger són esforços lloables que, que nosaltres des d'aquí us valorem moltíssim. El senyor Marc Auger està buscant un altre número, eh? Sí, està buscant números, escoltim desesperadament, a veure si, si troba alguna cosa. però No troba cap més número. Mira que hi ha poblacions arreu de Catalunya. No em digui que no em trobarà un... Ah, o sigui, sea, pues tenim, tenim un problema internet, tècnic. Ha eh? aconseguit a espaiar eh? a l'internet, eh? Ha penjat a l'internet. Okay, que ho tot, vostè. Sí, sí. Sí, la factura, tu sí, sí. sí, sí. sí. És... Eh. Però estem, estem de restriccions aquí, senyor Garigot. Així, de sí, sí. sí n'hi ha poca pela. Sí. Molt ajunt, ajuntament pela. diu. Ara el Com senyor per... Marc Auger diu que ens trucarà a Mataró. Fem l'última trucada, a veure si ens en sortim i si no es esgotim, ho deixaríem, eh? M'hi sembla bé. A veure, ara el senyor Marc Augia està trucant a Mataró, al lloc dels caps grossos. Poca pela sempre diuen que hi ha pocapel·les. Sempre coben els mateixos i deixem de cobrar-los de, cobrar de sempre. Que la poca poca poca poca sempre és només per alguns. Vull dir que això de restriccions ni res. Dir, que s'aprenguin el cinturon amb una altra puestió. Aquí nosaltres hem de tocar perquè si no, no podem Hola, treballar. En Senyor Garigot, tenim mala sort. No hi ha ningú a Catalunya. Tot a Catalunya està al carrer. S'hi ha fixat? Sí, sí, sí. S'hi sí, sí. ha fixat, tot Catalunya està al carrer. És que és una hora que, que les mares surten a buscar els nens, els pares encara no han tornat a casa... I els avis. Els avis estan veient les obres. Estan veient les obres. Clar, ah, hi, bon, hi ha bon temps, hi ha un solet, i s'aprofita a fer una sí, volta... Sí, sí, sí, escolti, no, no ens en sortirem. No, no ens en sortirem així. Doncs, eh, doncs, miri, hem fet el que hem pogut, senyor Garigot. Fet, esperis, m'està dient el senyor Marc Caugé alguna cosa, què m'està dient? Que, que hi ha una trucada que és per nosaltres o pel senyor Garigot? Hi ha una trucada però per qui és? Ah, el eh, senyor Garigot diu que hi ha una trucada que és per vostè Això ho diuen No ho sé, de qui és? Hola, diu que parli Avi? Hòstia, què faig aquí? Quina com? Diu. Sabrina! Què fas digui? Sabrina! Avi! Ja, ja ho sé és, Sabrina, què passa? Eh, és que no sé què li deia. Vols vol fer favor de, de pagar ja, Que estic aquí a la presó encara. M'han deixat sortir ara per fer una trucada. Escolta'm una cosa, Sabrina. <coughs> tu, tu el que has ja de fer és que ells... Digui, digui. El pagar ja pels seus ja... errors. Pagar pels seus errors 20 anys. Però tu el que has de fer és seduir el Marc Caugé, és un gran home. Però què m'estàs fent ara? I deixar-te de punyetes i d'històries. Tu desaliam amb Marc Caugé, que és un gran home, i ho ja et faria traurir de la misèria. Que Però vostè, que... vostè, vostè, vostè creu que és normal que jo estigui aquí a la presó? Vale, que m'han fet una mil vostè, ja, aquí ja a la de buxer, i ja quan em parles de vostè, si sempre m'has maltractat i si m'has tingut ni el més respecte. És que m'han educat a la presó, no com sí, tu, que no m'has educat a casa perquè no tens educació. Ah, senyor Garigot, sí. ah, la, la, la Sabrina es queixa que vostè no li paga la fiança de la presó. Sí, sí, sí, sí. Quina si, fiança? Sí. Diu que si pagués la fiança ella podria sortir. Clar ah, que podria sortir. Sí. I vostè no, no, no té ni, ni una brisna de sensibilitat enves, la, enves de la seva neta? Senyor Garigot, no se'n faci loco quan li estigui parlant d'aquestes coses. Està aquí? Puja molt la Sabrina a la... la... No, ara... Veu? ara està fent veure que té, sí. que té problemes amb el mòbil, ui! Oi, senyor Garigot? No, sí, ara, ara, ara, ara diu que té problemes amb el mòbil i ja no aconseguirem res. Aquesta és es la seva, eh? Que sempre sí. fa el mateix, eh? Sempre sí. fa el mateix, eh? Sabrina, puja molt la, el que s'ha de pagar per tu. Ui, ja ha penjat i tot. Qui ha penjat la Sabrina o el senyor no. Garigot? Avi! El, ha senyor penjat, Garigot, que ha el senyor Garigot ens ha penjat. Mavi, no. oi, el senyor... Aui! Un moment, un moment, que el Marc està... Està un... intentant a veure si el localitza, però segurament dirà, ara surt allò, el teléfono que ha llamado no se encuentra disponible. ¿Volem intentar d'entrar un ratito, per favor? No qué pasa? Que la cobertura a Cuba no és gaire bona. Què vols dir, que està Cuba? No, aquí està... Que està Cuba. Està Cuba? Ah, el senyor so, eh? Garigot està Cuba? No ens ho ha dit pas, eh. Ah, no ha dit res, no? No. no. Senyor Garigot. Tines, ...que eren de la fiança, que li ha donat la família perquè pagués la fiança i s'han anat a Cuba. Ah, aprofita't els cèntims. Oh, oh. On Senyor Garigot, està aquí? Sí, home, clar que sí que aquí. Bueno, està aquí, no, vull dir que està al telèfon ara, però m'està dir la seva neta que està a Cuba? Mira, jo el que us deia abans, si la pressió rehabilita, si la pressió rehabilita, si jo la pago la fiança d'ella, mm. no serà rehabilitada. Llavors, li estic fent un favor deixant-la allà. Sí, sí, que el que s'està rehabilitant a ella amb caipirinha. Home, però jo, no jo, jo estic aquí a, a, a Badalona, jo. Sí, I sí, sí. Estava... sí. Una brisa de mar a Badalona, oi, ara? Sí, sí, sí. Escolta'm, tu què et donaran de sopar aquesta nit? Llenties. Què et faran aquí a la presó? Llenties, ja està dient. que sigui, que sigui, segur que està en oh. el cor, eh, que el que t'ho feies. Pots, si pots, tigar el menú o què? Senyor Garigot. Senyor Garigot, això no està bé, això que està fent, eh? <ríe> És molt sàdic. Sí, a, les, a les nits som calents o què? Tinc menys d'aquí o no? Senyor Garigot. Senyor Garigot. No fa gaire vas escarniar amb el senyor Soler amb un partit del Catllà i el Júpiter. Escolta'm una cosa, sí que sigo mirant pels estalvis de la meva meta. Jo amb l'habitació que ha deixat ella buida... Sí. I, i, i, i puja't puja una inquilina. Una inquilina? No, no... Em paga, em, em paga un lloguer, que en veig, ba... aquest lloguer li agrada estalviant parella per quan surt i sí, tot aquest... Sí, sí, sí. Ja, ja, uh, sí, sí, sí. No, no, no, a veure, jo veig que no, no es comporta bé, senyor Garigot. Jo, ja sé que jo la pressió molt, però aquest, aquest caràcter seu no m'acaba de gratar del tot, eh? Ja l'he dic ara. Estic mirant, parella, estic mirant parella, home, que no ho enteneu. No, no, però no. Fa, fa una estona. Vostè què superar aquesta nit? Jo? Sí. Doncs pues -me ja m'entona ja. que vols que faci a Cuba. <ríe> Tinc una sopeta calenta ben, ben, ben acabada sí, de fer. Eh? Sí, mm. I, I després sí, sí. tindré una truita de petades ben calenta. Eh? No com aquesta que donen a la presó, que és l'únic el... <coughs> de lata, és de pot. <ríe> Ho veu, senyor Garigot? bé, vostè, el que es posa a la presó, eh? Oh. <ríe> senyor Garigot... El que es a la presó? Fica, fica! Ai, senyor... senyor Garigot. Senyor Garigot. Si a part, si, si aquí la presó estàs la merda bé, estàs en gent com tu, de la teva espècie, del teu pensament... Però escolti'm una cosa. Fa un estona li estava dient que el que tenia que fer és eh, intentar tenir una relació seriosa amb el Marc Auger, no? Exacte. Com vol que tingui una relació seriosa si vostè no li paga la fiança i no la treu de la presó, Però perquè vingui aquí l'emisora? l'emissora? Eh? Quan surti, si us li queden quatre dies. A si no si, la manera que funciona el sistema judicial, pots <coughs> i quatre dies al carrer. De totes maneres, vostè deu ser molt dolent i li deu tenir molta mania amb el Marc Auger, perquè tal com, tal com dibuixa el caràcter de la seva neta, vol dir que no l'estima gens amb el Marc molt amb Marc. Molt, I, molt, i, molt, I llavors si la seva neta és tan dolenta, perquè vol que s'hi ajunti amb ell? Perquè jo sé que si s'hi ajunti la meva neta canviarà. Ah, o sigui, vol dir que vostè confia amb el bon fe del Marc perquè eh, Duqui diguéssim, la seva neta. Di diu el senyor Marc Auger que ell sí canvia ell i es torna com la seva neta. O com vostè, que seria pitjor. Okay, ja o no sé si com vol que m'ajunti amb ningú si vostè em va casar? Ah, ja està casada? Em va quedar amb un marroquí per tres camells. Per tres camells? Per tres camells? I què va fer els camells? No sé què va fer. Que els va vendre amb alguna fira. En I tres més, no sé, quatre camells a casa. Però m'estàs parlant, Sabrina, de camells, camells, camells, o camells d'aquests que, que es trobem per certes barriades? No, no, camells d'animals. Ah, camells d'animals, camells d'animals. Els deuria vendre amb un circ, després. Mm -hmm. a l'Àngel Cristo a li van dir, li va dir, no, el Sabrina va el 3 va regatejar a la contra a la contra ara diu, per si s'arrepenteix i no me la canvia saps? Ja, ja, ja. Ja, ja. i em va donar 3 senyor Garigot, què ha de dir tot això? senyor Garigot, ja no hi és està molt desconnectat eh? ja, ja, sí, ja està? ja està, escolta, ja, ja, ja, ja hem arribat ja dos quarts no escoltes. Pideu... sí ja li, li podeu acabar, ja li podeu treure el protagonisme? Eh, lletxar, ja, ja, que ja, ja, es torna, ja es torna a enfadar perquè li ha pres part de la seva secció? Puc parlar la meva secció? Puc parlar la meva secció? Sí, no? sí, sí, sí, però ja sense ha acabat l'horari, ja ens hauria de dir allò d'endavant les atges i, i acomiadar com cal a la seva neta. Acomiadem a la seva neta com cal. No, li pot... Acomiadaré d'una altra forma. Bueno, acomiadi a la seva neta primer. Li pot donar un petonet, no? Adeu. <coughs> Ja està? És molt sec, això, eh? Sí, no, no, ja està, ja no tinc res més a dir-li. Ah, bé, bueno, bé. Bueno. Bueno. Sabrina. Digui. Fins un altre dia. Espera, ja, ja, ja mirarem de, conquist, de conquistar el seu avi. Aviam si treu els calerons per, per la fiança. Per la finestra, vostè. Per, per la fiança. Eh, faria girar peina, faria girar peina. Sí, vale, vale. sí, però no, no, bueno, no facis il·lusions, eh, Sabrina? No, mm? no. Aquí no. ens a la presó. Serà més fàcil que un ric passi per la agulla, Com que passi per una agulla de cosí que un ric puji cel, o sigui que vés aplicant la, la màxima aquesta. Quina màxima és estonda que acabo de dir? Eh? Sí. I la màxima d'aquí capullo que és, eh? Exacte. Aquesta és la màxima. Bé, Sabrina, eh, doncs quan et deixin sortir, ja saps, pots trucar tranquil·lament per parlar amb el teu avi, ni encara que el teu avi no li agradi. Mm? Molt bé. Va, Molt gràcies, bé. Sabrina. Eh, senyor Garigot... Sí. Senyor, sí eh, com ho acomiadem, això? Jo m'acomiadaré com ara ja comença a una tradició, que ah, hem acomiadat amb, amb un acudit breu. Això, exacte, a veure, facin riure, com la setmana passada. Exacte. Què li diu un gos a l'altre? Guau. No. <ríe> Què li diu? Li diu? Nos vemos en el festival de canes. <ríe> <ríe> Molt bé, senyor Garigot. Està, està vostè pujant la categoria, eh? Sí, sí, això ja això és, és genial, eh? Això ja no és ni xiquito, eh? Això ja has pujat, eh? Hombre, això, això té un nivell d'això, té un nivell d'això, la ciglaixana, tal de tot, eh? Això sap el que farem? Jo sé, jo sé que vostè té moltes amistats. La, la setmana que ve, a l'acudit, en vez d'explicar-me al vostè, me l'explica el senyor Eugeni. Des de l'Ultratumba, pel senyor Eugeni. Sí, sí, sí. Què li sembla? Bueno, no ho sé, a veure si faig servir la Ouija, a veure si... Fagis que... servir la Ouija, que jo sé que vostè això ho aconseguirà i s'ha d'un homenatge a aquest geni de l'humor que és el senyor Eugèni. Què li sembla? Pues no prometo res, eh? Doncs pues prometi, prometi, vostè, perquè, escolti, mmm, vostè jo sé que vostè ho pot fer, pot fer això. Ho pot fer, mentalitzis, té una setmana per mentalitzar-se. Molt bé, molt bé. Aprofiti-ho, pensi. pensi. Pensi, pensi. Pensi, eh? Ah, vale. Bueno, encara que Però... no estigui acostumat a pensar, pensi. Bona tornada de Cuba. No, és que Baladona vol dir. Ai, la seva neta ha dit que estava a Cuba. Eh? No, res, no feu cas a la meva neta. No? No, no. res, tenen, res tenen bon fondo, eh, les cubanes. I dale. vostè, com que estat a Cuba, de Unidor do eh, senyor Soler, també? Però si hi ha més cubanos i cubanes... Aquí, ja, allà, ja. i tant. Jo no entenc el que diu el senyor Soler perquè té la seva senyora que escolta el programa. Mm? I què passa? No, no, res, res, res coses... Senyor Garigot, acomiadim d'aquella manera que vostè sap fer-ho també. Sí, endavant les haches. Endavant les haches. Doncs endavant les haches fins la setmana vinent. I sí, pensim això el el del setmane. senyor Eugeni, eh? Molt bé, molt bé. Apa, ah, li fins la setmana que ve, senyor Garigot. Gràcies. Deu, deu. Deu. Sintino soy nada una gota de lluvia mojando mi cara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 Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la seva Família, es va enganxar el programa en companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En companyia. Un programa que distreu. Bé, senyor, senyors, senyors, eh, hi han distraccions que... que són, si més, no originals. Eh? Eh! Eh! Això fa el meu net. Quan vol una cosa amb que no parla, fa eh! Eh! I si eh? li donen, no parlarà mai, no, eh? Ell, ell va assenyalant i fa eh! Clar, eh! Eh! Eh! eh? Doncs, eh... Si l'hi si donen no parlarà mai, perquè si, li, si fa eh i li donen... Sí, però això és com aquell acudit, ah. que aquell que es porta 30 anys sense dir res i de sobte diu aquest cafè en llet està fred. Diu, ara parles al cap de 37 anys, fill meu, quina... Xerria. Diu, és es que com que fins ara tot anava bé. <laughs> normal. <laughs> doncs bé, són les 7 i 40 minuts de la tarda i els deia que ens hem d'adaptar a, a les noves tecnologies, senyors i senyors. Eh, resulta que hi ha una empresa que és una funerària uh -huh. que ha posat en marxa el funeral Piperview. Jo m'explico. Sí, a vostè se li mora un parent. El senyor no ho vulgui, però bueno, això uh -huh. es passa, ens passa a tots. Passa sempre, a totes les famílies. Sempre se'ns sí. mor un parent, no? Llavors et diu que últimament, clar, les famílies està allò que dius, home, pues que resulta que tens uns cosins que estan, jo què sé, posi a Granada. Sí. Eh? Tens uns altres cosins que estan no sé què, uns uh -huh. altres que, i un tiet que està, jo què sé, a, a, a, a Cuba per exemple. Eh? El tia que va anar a fer Fortuna Cuba, sí. que pobret no, no, no la va fer. Llavors es mor. Eh? Llavors vostè ho notifica. Mira, se'ns ha mort eh, jo què sé, el tiet papito. Mm. Ah, se'ns ha mort el tiet papito Ai, oh, eh, què farem i tal? Bueno, mira, el funeral és demà. Mm. Oh, no podem venir. Diu, no et preocupis. Llavors vostè va a la funeral i diu, escolta, miri, eh, jo voldria eh, eh, fer el funeral pay-per-view. Llavors vostè paga 75 lliures que no sé com està el 75 canvi. 75 llibres? Sí. Doncs pues no és molt. Bueno, 75 llibres i llavors a vostè li donen un password i un, i un nom d'un username, mm. que és un nom d'usuari. Llavors vostè els truca per telèfon i diu, mira, el... posa't a internet, mm -hmm. eh? te'n vas a la pàgina aquesta i poses aquest eh, d'això i tal i d'això. I llavors tu quedes davant de l'ordinador i posa l'username i el password mm. i et connectes. Com si fos a YouTube. Sí. I vostè que deixis i llavors hi ha una càmera i vostè veu tot el funeral. Ah, està bé. I llavors una cosa més d'aquelles, dius igual com paga la urna, uh -huh. paga la cremació, doncs ja fa el pay per viu. Ah, I fins i tot li fan un DVD uh -huh. de funeral. De recordatori. Sí, I llavors vostè, que Està, vostè el compra o el compra, que no no passa res. Bé. Però si el compra, llavors sempre el enviar. Escolteu, mira, com els casoris, però un mort. Ah, exacte. Exacte. I d'aviat els casoris també fan el mateix. També faran el mateix. El que passa que la diferència que hi ha entre el casori <coughs> i la defunció és que de funció no donen en paper. I amb el casori sí. Fos, sí. Bé, bueno, segons quines si defuncions, sí, eh? Sí, sí però bueno, això, això passava abans. Això passava abans, vull dir... Que anaves allà, i allà i a vetllar el mort i, i començaves així, ui, quina tristesa, i s'acabava la nit explicant acudits verds i rient i ja, ja, tant definitiva tot el És temps? el que té quan es rejunta la gent. Exacte. Ja ho diu, ja ho diu una frase que diu se n'en fot del mort i d'aquí vetlla. Exacte. I, doncs és el que passa. Clar. Però que la ja ho tenim, això. Hem de trencar sí. una mica la seriositat. Sí, senyor, Escolta, sí. No. S'ha sí. mort i... I? Sí? Doncs pues ja està. I? I, doncs ja ho saben, vull dir, eh, això s'ha posat a moda d'Anglaterra, uh -huh. al català d'anglesa de Southampton, que queda molt bé això de Southampton, uh -huh. eh? I, i bé, us en diu que els 75 llibres són uns 95 euros. 95 euros, està bé, bé. Però 95 no... euros vostè pot enviar l'username i el password a tota són la gent que vulgui. 15.000, 16.000 pessetes només. L'últim, encara no no, 16.000 pessetes serien 100 euros exacte, pues pues miri, menys de 100 euros i això li fan dintre de tot el paquet escolti està molt, bé, molt sí. bé diu que tot això s'està començant ja també posar de moda <coughs> a Canadà i Austràlia, bona tos tingui vostè gràcies no, no, és que estic encara amb l'encostipat encara l'arrossego i no se m'envada d'amuna ja, ja, ja. És, el, és el que tenen els encostipats és el, mm. el que tenen els encostipats Bé, senyors, senyors, eh, abans la, la nostra companya Sira deia que la gent s'ha d'apratar el cinturó, que eh, uh, la qüestió municipal està xunga. Sí, perquè si s'embarquen amb una deuta per 3 anys, Déu-n'hi-do que, a veure, eh, per exemple, hi ha gent normaleta com nosaltres, que també ens hem d'apretar el cinturó, que tothom s'apreta el cinturó. So, hi ha empreses d'aquestes... Aquí ha de... pujat l'atur, <coughs> no aquí a Tiana, eh, en general a Catalunya. A Catalunya diuen, eh? Hi ha empreses d'aquestes, de, de crèdits i de prèstams, que li, li arredoneixen tot el crèdit. Sí, I paga tota la vida. Potser li diríem, bueno, però, vull dir, és qüestió això, de... Això, eh, el defensor del poble... <laughs> Uf, mare de Déu, eh, perdoni, està, està vostè molt malament, sí, estic eh? Estic molt fotut, sí. El defensor del poble va dir que vigilissin amb aquestes empreses, que s'assassoreixin bé, mm. perquè algunes són usureres, i li fan un enxampar que li redoneixen, li arredoneixen tant a l'alta eh, que passa com allò que diu, compra un pis per 300 pesetes al mes, mm. i està durant 8.000 anys pagant el pis. Sí, clar. Fins i tot els seus hàreus continuen pagant el pis. Sí, doncs sí, vigilin amb aquestes empreses. Sí, sí. Doncs, doncs resulta que, clar, mmm, diu que tot va malament. El senyor Zapatero diu que, bueno, que ho va amagar fins passar les eleccions, que tot anava malament. Eh? Pues és, el el mateix, és el mateix que ha fet el senyor Baltasar al pues si senyor... Però si ho deia tothom, ja. Sí, però ell deia que no. Bueno, i cada, que, cada que dia... Que no s'hemos preparado y que esto va estar... Però dient, què ha dir? Que vostè posi en el seu lloc. Exacte. És el mateix que el senyor Baltasar, el senyor conseller de, de Medi Ambient, que diu, jo això ho sabia des del novembre, eh? Ah. Diu, però... vaig anar a parlar amb la Narbona, i la ministra Narbona em va dir... Calla, home, les ara venen les, accions, claro, venen les eleccions no, no, i encara no, no, no, no tindrem vots. Claro. Calla, calla i va callar, perquè ell és obedient. Ai. No és del PSC, però és obedient. Però què ha de fer, si no? Oveï. No, ah, va... Després fer. que es va tallar el cabell, ja, per Bueno, li va caure, perquè ens hem d'enganyar. Ah, eh, I llavors, a veure-se, el, no, el senyor eh? Baltasar, el senyor Baltasar, a part de que... que... que no és el rei. No, no, no és el senyor Baltasar. Eh, L'home va fer el favor a la ministra Narbona i va callar. Mm -hmm i ara que la ministra Narbona li ha tallat lo que és el trasversament de l'Ebre i el que és el trasversament del Segre, i que el senyor Zapatero diu, jo no sabia res de tot això, avui. <coughs> avui ho ha dit, jo no sabia res de tot això. Però, però, però, però claro. com és que no m'han dit tot això? Com és que no m'ho han dit? Claro, no estava... diu, però clar, l'Ebre i el Segre ni tocar-los, eh? Ni tocar-los. Que ni això tocar depèn de Madrid. Claro. O sigui, aquí no tenim ni, ni potestat per decidir què fem amb els nostres rius. És un riu que se'n va cap allà. Sí. Ah, sí, si ho fos nostre Bé, els capellans també, Déu ja sí, parlem Déu-n'hi-do també, també. També. Eh, doncs, el senyor Baltasar diu bueno, jo com que hem vist que a Madrid no em fan cas reso, jo soc agnòstic però reso la moreneta perquè plogui ja, sí, sí. I dius, això és perquè ho veu negre i a veure si, si un conseller de medi ambient ha de resar la moreneta perquè plogui imagini's els hem de més hem de fer la dansa del que feien els indis perquè plogui jo estaria una mica esperbarat Eh? Jo portaria el David Bisbal a fer una, una passejada per tot el camp d'Espanya de, i que anés cantant, aviam si plou, d'una vegada. Allò... Bueno, no és igual, igual allò. Borreria, burreria. Per eh? que li expliqui una no, coseta? No, no, no, no hi he acabat. Doncs li que tot està molt malament, que, bueno, això, això dels rius i tal, i li he la història dient que aquí hi havia molt d'atur i no sé quantos, sí, i que tot era un dèficit i no sé quantos. Sí. Doncs els bancs, pobrets bancs, Sí. En general van guanyar un 19,82% més que l'any anterior. Bé, bueno, aviam, <ríe> qui mana aquí, els bancs? Uh -huh -huh. So, van guanyar 18.877,4 milions d'euros, ah, els bancs. Normal. Els bancs, diu, uuuh, que venen mal dades. Tallem el crèdit, fem nos sé quantos, enredem amb productes amb aquest, enredem amb productes amb l'altre, i tararí, que té vinc. Uh -huh. Ja, ja està. Enten? Ja està. Ja està. Ja està. Un ja punt les butxaques. Això és marketing, marketing bancari. Exacte. Doncs ara tant collom, ja pot continuar. Eh? Vinga, jo li explicar. Vostè sap que eh, parlàvem abans de funerals. Amb els sanatoris eh, acostumen a haver, per general, més d'un enterrament sí. en diferents capelles, mm. que són uns quartos on hi ha una sala d'estar, on mm. normalment estan els familiars més afectats. I ja en un detall eh? et deixen clínexs. Que això és, sempre, és molt important, sí. És eh, molt important. Que, que significa que has de plorar, també, perquè, bueno, si mm -hmm. no, no quedes bé. Mm -hmm. I al fons, n'hi ha el quarto petit, on n'hi ha una urna de vidre, on normalment estàs posat el mort mm -hmm. eh, perquè la gent pugui anar mm -hmm. a veure'l. Desagradable, mm -hmm. però, bueno, és així mm -hmm. les tradicions. Mm -hmm. eh, bé, eh, com allà, en aquests llocs, normalment passeja molta gent, <coughs> fins i tot n'hi han cacos. Mm -hmm. I passegen... De lloc en lloc, van donant el pèssam, ningú sap qui és, però això és com a les bodes. Si s'apunta un, normalment no sap qui és fins que... Bueno, no... Nosaltres coneixíem un senyor que el seu pare es dedicava a anar de, de casòria a un casòria per entrepar. Per exemple. Per entrepar avui... Ué, no, per per oh, menjar-los nòvios. És, sí, sí. Exacte, I el viva a los nòvios, però aquí és el mateix, però donant el pèssam. Això ho van explicar, molt... diu, amb un casori uh -huh. que havia tot de gent. Oh, hi ha gent que no ho menjava, no sé què. Diu, a veure, els que vinguin de part de la núvia a la dreta. Uh -huh. Uah! Els que vinguin de part del Nubi, l'esquerra, uah! I al final van quedar tres tius allà al mig. Diu, doncs vostès se'n poden anar i aquests tres que es quedin, que això és un, un bateig. <ríe> Molt baixa, fet, molt baixa. Sí, sí. Aquestes que es queden, que és un bateig. Sí. Bueno. Bé, doncs li deia que hi ha molta eh, gent que es vol apropiar dels de, de de, de cèntims que no són seus mm -hmm. i aprofiten aquest tumulto de gent, que gent que no recordes, gent desconeguda, gent que no saps si ve per part del mm -hmm. fill, de la mm -hmm. filla, de la mare, del pare, de no sé mm -hmm. qui, gent que possiblement havia estat treballant amb ell i van entrant amb en aquests puestos i vols que veuen, vols el que prenen i clar, eh, és una, es veu que és una tàctica habitual. Un d'aquests senyors que es va entrar en un d'aquests sanatoris a, a fer aquests robatoris, <coughs> sembla ser que el van... Allò que dius, aquest home em sembla sospitós. I com aquest home es va de que el, el anava en el darrere seu, què va fer? Es va amagar dins d'una urna fer se com si fos un mort. Ai, això jo ho vaig dir, però no, no, era, era en una, en una funerària, eh, Bona... que va entrar per la nit, va trencar el vidre... Ah, bueno, però es va a la base muntatori mm. i es es fot a sota i es va quedar quit i sins cap per al final el van de scurir. A la lampilla. A la lampilla. A la els monederos Sí, sí, sí. <laughs> és que Allò passa. Que diu, que aquest que... mort també és d'esta blanca, de cop està més està vermell. És sí. I llavors va a policia amb, suant, el soplet, amb el soplete, amb el, el soplete, i, ja, sí, sí. sí. i diu, el nem a cremar-ia." Vollem-me cradar i diu, "Wow!" Tiempo i s'acabó, eh, m'entrego. crevin. No, no cal que, no ja, cal que ja, ja tindré temps. Per tant, vostès vigili, senyors i senyors, sí, perquè sí. aquí el, el més tonto fa rellotges de fusta i li funciona. Sí. És, és el que té aquest país. Bé, senyors i senyors, eh, un... abans els miracles es feien a Lourdes, mm. o a Fàtima, ara els miracles els fa el Photoshop. Mm. Sí, Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí, sí, sí. Resulta que amb la pel·lícula del rei Arturo, sense anar més lluny, Eh, a la portada van posar una actriu que és la Keira Kingsley mm. amb, un, amb un arc i una fletxa. I van dir, home, té poc pit aquesta nena. Diu, bueno, bueno no passa xoc. res. Diu, foto xopero. I vol venir a foto xofero. Siliquona el pit. Tiu, tiu, tiu, tiu. Diu, així li sembla bé mm. o... o no, més més. pujat, no, més baixat. Pa, Diu, així està bé. Cosa que també li van fer amb el xercotxí. Eh? Ah, també? Que, que sí, li un... li van posar pit? No, ah. li van treure Michelin. Michelin, en francès Michelin. O sigui, Michelin. Li, li treuen Michelin i li posen alces a les sabates? No, com, no, uh, li van romà. fer una foto, li van fer una foto que estava l'home sí. remant, i ah. clar, amb banyador, i se ve molt de Michelin, i van dir... Oh, no sé pas possible, monsieur. Mm. I llavors, I photoshopero, i va photoshopero, i sense Michelin. Diuen ah, l'hors. Que presumits que som. Sí, és allò dels... Que vostè agafa els píxels del mateix color, va posant píxels i va borrant. Mm -hmm. La que no té cul, i posen el cul. La que no té tetes, ah, i posen no. tetes. Escoltem, amb el xercoxí, posa'm pues el xercoxí i li... li treuen els mitjans. Mm -hmm. eh? mm -hmm. Ja veu vostè quines coses ten. Que, per cert, la seva senyora, la Carla Bruni, aquella, el... la Bruni sí. ja li han donat el despatx oficial de primera dama a l'Eliseu. <coughs> Però que necessita despatx. Es veu que sí. Les primeres dames tenen despatx a l'Eliseu. Oh. I es veu que diu el xercoxí, senyora... Mm -hmm. Uh, a les nits van a dormir a casa del, del domicili de la senyora. Ah, sí? Oh, si el, el, en un districte aquest, el dècim districte. Es deuen trobar eh? més, sí. més íntims. I els caps de setmana es queden a dormir a l'eliceu. A l'eliceu. Ah, eh? Que, a més, la Carna Bruni, perquè vostè vegi... Vostè s'acaba d'utilitzar una foto d'ella per fer una publicitat de Ryanair. Sí, que estava... Molt... Ah, aquella que ha estat en prima. No ho sé, una foto per fer una publicitat de Ryanair. Doncs ella va denunciar-ho va guanyar el judici i diu que els diners que tregui els donarà amb una ONG, perquè si dic, no els vol ella. Sí, si ho diuen tots, eh? No els vol ella, no, no, està molt, bé, està I molt diu, bé. I el dia que pilli el fotògraf aquell, que m'ha vengut uf, la foto, uf. aquella per, per Ebey, tindrem problemes. I el fotògraf diu, a mi me la van robar. Clar, és, és, és el que passa eh? jo, jo no hi cobro res, eh? a mi me la, me, me la van robar és el que, és el, és el que passa eh? quan, quan algú fa alguna cosa d'aquestes sí, sempre li han robat el, o, o, o se l'ha perdut amb un taxi o... sí, sí, sí. és sí. allò que et tires per terra dius mare, m'han robat home, els taxistes es troben moltes coses oh. amb els cotxes eh? sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Fin. i mira que la, que la circulació està fotuda eh? sí. però, però els taxistes sí. Era, ah, la... Dir, la gent va despistada oi? la circulació de sang encara més fotuda no, està. Home, sí, aquesta sí, sí. Però... Que té alguna notícia de taxistes? No, no, ah, no, no. Pues, no, no només era un comentari. Em eh, però... pensava que m'ho feia entrar bé per una cosa de taxistes. No, perquè bueno, conec últimament conec gent que s'ha tirat al taxi. Com que s'ha tirat al taxi? Vull que s'ha posat a treballar de taxista. Ah, caramba. Ho ha, ha no, no, no que... dit com si es tirés a la beguda o a les drogues? pot no, bueno, no, dir és... és una feina com una altra. Exacte, és l'humor amarillo, no? No, no, escolti, no, més no allò que puja, vostè, i diu, pa dónde, pa l'Ugo, diu, vamos pa allà, catacranc, catacranc, Exacte. pa dónde, pa sí, la cantonada, no tots, catacranc, no, no catacranc, no tots són així, eh, perquè hi ha, hi ha gent que prefereix estar-se, per exemple, jo que sé, gairebé tot un matí a l'aeroport i fer una, una bona carrera. Això no és un bon taxista. Oh, doncs pues està ple, eh? Sí, però I això no és un taxista. Bon això, eh? això és un gandul, això és un gandul, oh. això és un gandul que fa timbres de cartes. Un bon taxista és el que treballa de nit i jo no en conec un que és blogger, i aquest home explica les seves cròniques al taxi i diu que quan veu gent mm. fotuda els hi dona conversa i tal, i que, en fi. Sí, però jo conec, del, dels diversos que conec de taxistes, eh, n'hi ha un que té por sortir per la nit. Ah, sí? Sí, li fa por. Diu que ahir prefereixi guanyar menys, però per la nit no, no surt. Ahir, a les 9, quan, quan es fa fosc, tanca el taxi. A les 9, que arriba amb bou... N hi ha un no sé altre que també conec, que també fa el taxi, no sé quan, perquè molt de temps no té, perquè sempre està ocupat amb altres coses. Carambes, que en Viu ara. del taxis, eh? Viu del taxis. No ho sé, el taxis el deu mantenir molt bé, però... <susurra> I, i, I conec un altre tercer, que aquest és professional, aquest és un taxista normal i corrent, que fa el taxis, i porta molts anys fent de, Després m'ho això, peti, que mi, això és un petit comitant. Això no té rècord, els taxistes que de vostè de coneix, que... eh? No? Sí, mira, és, és, és que ha sigut una casualitat, que en poc temps... Tres taxistes. Gents que, conec, que coneixes de fa temps... Ah, mira, m'he comprat una llicència Que deu n'hi do el que val una llicència. Oh, mm, mm. Diu, i, i, i em vaig a fer el taxi i llavors hi ha una sèrie de normatives que durant els primers eh, no sé si és el primer any eh, has de sortir dins d'un horari després sí. t'has de mantenir uns dies de I festa i els nens els, els pringaïllos els fan sortir de nit Sí, el primer any, em sembla, que els mm -hmm. fan sortir. Sí. Ah, però hi ha una cosa que se diu les mampares. Vostè es posa aquella mampara, mampara sí. antibales, i escoltim... Mm -hmm. Sí, però el que sap què passa que tot això són increments a les despeses. Mm -hmm. Tu has de comprar cotxes, de comprar llicències de posar la mampara, de comprar el capés. Aquest blogger explicava que per fi ha aconseguit Eh, diu abans, o sigui, els texistes posen una caixeta metàl·lica mm. per posar les monedes sí. després hi ha altres que la porten com una caixeta de plàstic una mica més gran, hi ha el tio que porta la caixa de buros que dius mm. Déu-n'hi-do també i després hi ha un que vostè posa les monedes que va amb una molla vostè sí, les sí. diu aquest és el millor perquè passa algú o agafa i és com un puny americà l'indinia amb un tio i li la cara Mm? Si el porta ple de monedas, sí. sí, sí, el sí. El Escolta, llegir el blog d'aquest senyor <ríe> és, és molt interessant. Sí? Aprens molt, sí, sí. Podria, sí, ah, sí, ah, sí, sí, sí. els donaré l'adreça, ara no me'n recorda de memòria, és el de de Driver, i no, no me'n recordo la memòria, però està molt bé. És un senyor que dius, si explica anècdotes de la nit i que està te, molt te, bé. I a més a més té temps d'escriure. De, de, de, és un senyor que fa tota la nit i quan arriba pel matí el primer que fa és una crònica de la nit anterior i se'n va dormir. Ah, molt bé. A més és un forofo del Barça, un forofo culer... Que a més a més és un problema, eh? Perquè dormir de dia eh, no tothom s'acostuma, eh? No, però diu que porta molts anys i ell vol fer la nit. No, no, sí. Perquè la nit, diu, la gent és molt més sincera i molt més xula que no pas... Però doncs n'hi ha més perill, no? Home, diu que es troba davant tant algun xungo, que llegeix algun xungo d'aquests de, de, de, de... sobretot de estrangers, mm. que van de basiletes i tal, i en fi i explica... N'hi ha un... un D'algunes borratxeres i coses... Sí, d'una tia que li va entrar borratxa i la va fer fora del taxi, i la tia li anava dient, «Soy militar, te voy a pegar un tiro», i no sé què, diu, «Vale, pues baja el taxi». Al final va haver d'obrir la porta i treure -la i tirar-la terra fora al taxi, en fi, bueno, desgràcies aquestes però està molt bé, és un bloc d'aquells molt interessant ah, molt bé, doncs que ens explica, sí, explica la, la vida dels taxistes està, està bé fer una mica de publicitat sí, sí, nosaltres sí, podríem sí. donar l'adreça la, la, d'aquesta revista nova que ha sortit a, per internet al web negre, que vam parlar negre, amb, amb, amb, amb el CAP, el cap. Sí. és www.alwebnegre tot junt, al web web amb w, ja està. Bé. i si volen també els dir que uh, http 2.2 ratlles en companyia .blospot.com mm. Això és el blog del nostre programa, allà hi trobem algun que ha escrit i els programes eh, penjats Penjats, penjats vol dir que el no, podran El de escoltar. la setmana passada, setmana passada no, perquè el tenia que penjar jo i no me'n vaig sortir Però aquesta setmana <ríe> Penjarem que els sí, dos sí. Aquesta setmana podem penjar els dos que sí. eh? no, Els dos no ho sé, perquè no tinc a l'anterior eh? Bueno, ara li passarà al senyor vale. Marc Auger Senyors i estem arribant ja a la fi Més ben dit, ja està sonant la música de fons I serà el moment d'acomiadar-nos Eh, recordar-los que el proper dijous a partir de les 6 de la tarda iniciarem una nova en companyia eh, aquí a Radio Tien el 107.2 de la freqüència modulada i com sempre gràcies en nom de tot l'equip que ha possible aquest programa